Покриви тіла Шкіра – це не просто зовнішнє покриття нашого тіла, але й великий орган, який має складну будову та на який покладено чимало життєво важливих функцій. Шкіра захищає організм від усіляких зовнішніх впливів, охороняє від механічних ушкоджень, відбиває атаки мікробів і надлишку ультрафіолетових сонячних променів. Окрім того, шкіра відіграє важливу роль у регуляції температури тіла. У ній розташована сила селена нервових закінчень. Наша волосся і нігті – це теж похідні шкірного покриву. Будова шкіри Верхній шар шкіри називається епідермісом. Він складається із пласких клітин, що постійно оновлюються. Верхні шари епідермісу роговіють і відмирають. На зміну клітинам, які відмирають, приходять нові. Епідерміс, немов фортечна стіна, захищає наш організм від проникнення мікробів і багатьох шкідливих хімічних речовин. Його клітини першими приймають удар на себе. Нижче розташована власне шкіра або дерма. Вона складається із сосочкового і січчастого шару. Сосочковий шар пухкий. Місцями сосочки випинаються в епідерміс. Тут містяться м'язи, які піднімають волосся, кровоносні судини, які живлять шкіру, нервові закінчення. Сітчастий шар складається з переплетіння волокон, які надають шкірі міцності. У сітчастому шарі сховані волосяні цибулинки, потові і сальні залози. Під сітчастим шаром лежить жирова тканина, у клітинах якої відкладається жир. Особливо розвинута жирова тканина на животі й сідницях. На шкірі подушечок пальців можна побачити папілярні лінії, які утворюють вигадливі візерунки. Ці візерунки унікальні. Спосіб упізнання людини за відбитками пальців називається дактилоскопією. Думку про те, що людей з однаковими відбитками пальців не існує, вперше висловив англійський поліцейський Вільям Гершель. Було це у 1877 році. Відтоді детективи всього світу знайшли за відбитками пальців чимало небезпечних злочинців. У дорослої людини площа шкіри становить 1,5-2 квадратних метри, а важить вона близько 4 кг. За все наше життя ми скидаємо і відрощуємо знову близько 25 кг епідермісу. Людина гине, якщо у неї пошкоджено 50% шкірного покриву.